Тійсно, на цьому спинитися не могло, вона зміряла себе їхньою міркою, і віра в божистість її білих сестер схитнулася. Врешті вони теж були тільки жінки, то чому б їй не піднестися до їхнього рівня? Міркуючи про це, вона збагнула, чого їй бракує, і, спізнавши свою слабість, убралася в силу. Вона так старалася що її три вчителі часто до пізньої ночі дивом дивувалися з предковічної таємниці жіночої вдачі. Наближався день подяки. Часом Беттл прислав з річки Стюарт звістку, що малий кол мається гаразд. Невдовзі вони повинні були й самі повернутися. Не раз випадковий одвідувач, зачувши танцювальну музику і ритмічне гупання, заглядав до кідувої хатини, але заставав там лише Гаррінгтона – що цигікав на скрипці, та двох його друзів, що відбивали такт або галосливо сперечалися про якесь сумнівне па. Магдалини вони ніколи не бачили, бо вона стрімголо втікала до другої кімнати. Одного вечора до них завітав Кол Голбрейс. Якраз перед тим Магдалина дістала радісну звістку з річки Стюарт і перевершила саму себе. Не тільки в ході, і рухах, і грації і танцю, але й у жіночій пустотливості. Чоловіки так і сипали дотапами на її адресу, а вона блискуче боронилася. Сп'янівши від успіху і почуття власної сили, вона спритано наступала і відступала, дражнила їх або ласкаво брала під свою опіку. І мимохідь інстинктивно вони схилялися перед нею. Не перед її красою, розумом чи дотепністю, а перед тим невиразним у жінці, що йому кориться чоловік, сам не відаючи, що воно таке. Кімната аж гула від веселого гармонітеру. Магдалина з принцем пішли востаннє танцювати, Гаррінгтон виводив мудрі фіоретури, а Мельмот Кіт, не маючи пари, схопив мітлу і закружляв з нею, мов навіжений. Ту мить двері затряслися від сильного грюкоту і вони помітили, що клямка підноситься. Але їм і раніше таке траплялося. Гаррінсон не перестав грати, Магдалина стрімголовчугнула у відчинені двері до дальшої кімнати. Мітла полетіла під лежанку, і як Кол Голбрейс та Луїс Савой зазирнули до хатини, Мельмут Кіт з принцем, обнявшися, танцювали, мов божевільні, шотландський танець. Звичайно, в індіянок не заведено непритомніти хвилювання, але Магдалина мало не замліла. Скорчившись на підлозі, вона з годину дослухалася до приглушених чоловічих голосів, схожих на далекий грім. Немов пісня, знайома з дитинства, був для неї колив голос. Кожна інтонація зворушувала і бентежила серце, аж коліна їй підігнулася, і вона впала майже непритомна біля дверей. Та це було й до речі, бо вона не чула і не бачила, як Кол прощався. — Коли ти, гадаєш, вернутися до серкла? — ніби, між іншим, — спитав Мельмут Кіт. — Я ще не зважив, — відповів Кол Мабуть, аж після того, як рушить крига. — А як же Магдалина? — той почервонів і втупив очі в землю. Якби Мельмут Кіт не так добре знав людей, то відчув би зневагу до нього. Але він тільки подумки вилаяв білих жінок, що прибули до цієї країни. Мало їм того, що посіли місця тубільних жінок, так ще й чоловікам каламутять голови та вкривають їх соромом. «А що їй бракує?» – відповів король Серкл Сіті швидко і ніби виправдовуючись. «Адже Том Діксон веде мої справи і пильнує, щоб вона мала все, що їй треба». Мельмот кіт враз поклав йому руку на плече, щоб той замовк. Вони стояли коло хатини. Вгорі над ними північне сяйво вигравало, хизуючись дивними барвами, а внизу лежало сонне місто. Десь далеко гавкнув самотній пес. Король знову хотів би озватися, але кіт стиснув йому руку, мовляв «цить». Собака гавкнув вдруге. Інші собаки один по одному відгукувалися – і кінець кінцем багатоголоса виття сповнило ніч. Тому, хто вперше чує цей тужливий спів, відкривається головна і найглибша таємниця Північної країни. А тому, хто не раз його чув, він лунав, як урочисте подзвіння, нездісненим мріям. Це скарга на муку рокованих душ, бо пісня та вибрала в себе всю спадщину Північної країни – Страждання незчисленних поколінь вона пересторога і реквієм для тих, що заблукали сюди з далекого світу. Кол Голбрейс ледь здригнувся, коли виття завмерло в приглушенім риданні. Кіт легко вгадував його думки. Разом з ним він повернувся назад до тяжких днів голоду і страждань. Разом з ним бачив терплячу Магдалину, що поділяла його муки і небезпеки без сумнівів, без скарг. Один по одному воскресали в його мозкові суворі та яскраві образи, і рука минулого важко стиснула йому серце. То був критичний момент. Мельмуткіт мало не спокосився піти за останнього козиря і виграти гру. Але він хотів добре провчити кола Голбрейса і стримався. За мить вони стиснули один одному руку, сніг зарипів під вишитими намистом мокасинами, і король попростував з пагорба вниз. Знеможена магдалина тепер нічим не нагадувала те пустотливе створіння, що години тому заражало інших своїм сміхом а яскравим рум'янцем та блискучими очима зовсім запаморочила своїх учителів. Млява і знесилена, сиділа вона на ослінчику так, як її всадовили принц і Гаррінгтон. Мельмуткіт насупився. Так нічого не вийде. Коли не час зустрітися з чоловіком, вона мусить триматися з ним гордовито і велично. І конче треба, щоб вона повелася так, як поводяться білі жінки а то перемога не буде перемогою. Він поговорив з нею суворо, не добираючи слів, і розказав про всі хиби своєї статі, аж нарешті вона зрозуміла, які то простаки чоловіки, і чому жіноче слово для них – закон. За кілька днів перед святами Мельмут Кіт знову відвідав місіс Еппінгвелл. Вона швидко переглянула свої сукні – тоді склала довгий візит до комори з крамом компанії Тихоокеанського збережжя і пішла до кідувої хатини познайомитися з Магдалиною. Після того там почалося таке, що годі було навіть уявити. Краяли, міряли, фастригували, шили і ще щось невідоме робили. А чоловіків раз у раз виганяли з хати, і їм доводилося шукати притулку за подвійними дверима опери. Там змовники так часто перешіптувалися, так таємниче виголошували якісь чудні тости, що завсідники бару занюшили якісь невідомі джерела незчисленних скарбів. Казали навіть буцімто багато чи чако, а також один старожитець тримають свої речі під прилавком бару, аби рушити навздогін у слушну мить. Місіс Епінгвел мала справді золоті руки. Отже, коли вона ввечері перед святом повернула Магдалину її вчителям, то ті аж ахнули з подиву. Так вона змінилася. Принц загорнув її в гудзонське укривало, шанобливо вклонившись, більше щиро, ніж удавано. Вона взяла мельмутакіда мутакіда попід руку, і той подумав, як би йому не забутися, що він для неї тільки навчитель. Гаррінгтонові все ще крутиться на думці перелік тих речей, що дано за неї, як викуп. Він плентався позаду і всю дорогу аж до самого міста і пари не пустив. Підійшовши до задніх дверей опери, вони зняли укривало Магдалині з плечей і простолили його на снігу. Вона струснула з ніг принцеві макасини і ступила на укривало у нових сейтових черевичках. Маскарад уже розпочався на добре. Вона завагалася, але змовники розчинили двері і уштовхнули її досередини, потім оббігли навкруги, щоб собі увійти передніми дверима. Де ж Фреда? не вгавали старожиці, а Чечеко так само жваво допитувалася, хто така Фреда. Зала аж гула її найменням. Воно було в кожного на устах. У відповідь дженджикам новакам робітники, що посивили в копальнях, гордість свого прізвиська бувальців або поблажливо і красномовно брехали бувальці на те й є, щоб гратися правдою, або обурені, люто позирались на них, мовляв, які навігласи. Тут було королів із сорок з горішніх земель і понися, і кожен уважав, що він на гарячому сліду. І кожен охоче підпирав свою думку жовтим піском із свого королівства. Вагари віддали помічника, щоб тарував торбини, а тим часом кілька заповзятих грачів уже закладалися, як на справжніх кінських перегонах. Котра ж із них Фреда часом думали, що грекиню танцюристку викрито, і кожного разу таке викриття викликало паніку серед тих, що вже заклалися та скажені записи нових закладів серед тих, що хотіли себе забезпечити. Мельмут теж пристав до полювання. Гуляки радісно привітали Кідову появу, бо всі його знали. Кід мав добре око, що вміло примічати ходу і тонкий слух, що розпізнавав відміну голосу. Він спинився на блискучій красуні, що зображала північне сяйво. Але грекиня-танцюристка виявилася невловима навіть його спостережливому поглядові. Більшість шукачів золота начебто схилялися на бік царівни. Найграційніша за всіх у залі вона, певне, і була Фреда Мулов. Коли затанцювали кадриль, знявся радісний галас. Знайдено Фреду. На давнішніх балах у фігурі всі за руки Фреда робила надзвичайний па з відміною лише їй властивою. Коли дійшли до цієї фігури, царівна і сама виконала її в своєрідному ритмі ногами і усім тілом. Не встигли затихнути радісні вигуки, от бачте, що аж струсанули чотиригранні сволоки. Як раптом виявилося, що і північне сяйво, і інша маска – полярний дух – виконують те саме, та й не гірше. А коли дві однакові маски, що зображували сонячних зайчиків – і третя, снігова королева, пішли їхнім слідом, то до вагаря приставили ще одного помічника. З'явився Бетлз, просто з дороги влетівши морозяною бурою якраз у розпал веселощів. Його мерзлі брови обернулися у водоспади, коли він пішов у танець, вуса в бурульках, немов прикрашені діамантами, грали веселкою, а ноги сковалися на шматках криги що відпадали з його мокасинів та німецьких шкарпеток. На півночі звикли бавитись без церемонії, бо люди з річок і стежок давно забули про ту вирадливість, яку, може, колись і мали. Лише в колі вищих службовців ще дотримувалося деяких умовностей, а тут касти не мали жодної ваги. Мільйонери і жебраки, собачі погоничі, кінні поліцаї з'єднали руки в фігурі, дами досередини – і йшли колом, виробляючи всілякі викрутаси. Розваги їхні були галасливі і прості, але без непристойності, що ж тут панувало суворе лицарство, таке саме щире, як найвитонченіша чемність. Розшукуючи грикиню танцюристку кол Голбрейс постарався попасти в ту саму четвірку, що й царівна. Адже більші схилялися до думки, що вона і Фреда. Однак, потанцювавши з нею одне коло, він ладен був закластися на всі свої мільйони, що то не Фреда, і що його рука вже колись оповивала той стан. Коли саме йде, він не міг би сказати, але почуття чогось знайомого так гнітило його, що він цілком запалився новою загадкою. Мельмут Кіт міг би допомогти йому, але він немов навмисне забирав царівну, і, кружляючи з нею в танці, щось палко шепотів їй на вухо. Проте найбільше залицявся до царівни Джек Гаррінгтон. Один раз він одвів кола Голбрейса на бік і почав йому торочити про всілякі свої здогади. Хто вона така, та ще й додав, що має намір доскочити її ласки. Його слова зачепили гордощі короля «Серкл-Сіті». А що чоловіки дачує своєї неодноженці, то він за новим шуканням забув обох – і Магдалину, і Фреду. Скоро пішла чутка, що царівна то не Фреда молов. Цікавість зросла. Це була нова загадка. Вони знали Фреду та не могли її знайти, а тут ураз знайшли когось та не знали кого саме. Навіть жінки не зуміли її пізнати – Дарма, що знали кожну гарну танечницю в цілій околиці. Багато хто вважав її за жінку з офіційного кола, що захотіло розважитися. Немало було і таких, що запевняли, ніби вона зникне перед тим, як зніматимуть маски. Інші ж знов так само були певні, що це кореспондентка Канзасської Зорі, та що вона прибула вписати їх по 90 доларів за шпальту. Вагарям ще додалося роботи. У першій годині всі пари зійшлися посередині зали. Почали скидати маски серед веселого сміху, неначе тут бавилися безжурні діти. Одна по одній злітали маски додолу, і не було кінця здивованим вигукам. Блискуче північне сяйво, то була бронатна негритянка, що прала білизну в тамтешній житців і заробляла до 500 доларів на місяць. Виявлялося, що сонячні зайчики мають вуса, і що це брати, копальні королі з Альдорадо. Найцікавішими парами були Кол Голбрейс з полярним духом, а проти нього Джек Гаррінгтон з царівною. Вони найдовше не скидали масок. Крім них, усі вже відкрили обличчя, однак грекині-танцюристки ще не знайдено. Тому на ці дві пари звернулися всі погляди. Кол Голбрейс, що його присутні підганяли вигуками, зняв маску зі своєї дами. З'явилося вродливе Фредине обличчя і засяяли її блискучі очі. Здійнявся галас, але враз ущух. Усі напружено чекали відкриття останньої загадки – царівни – Її обличчя все ще прикривала маска, і Джек Гаррінгтон ніяк не міг опортися з нею. Гості нетерпеливилися, витягали з цікавістю шию. Гарінгтону довелося пом'яти добірне вбрання своєї дами, і врешті маска залетіла. Гуляки в залі обурено загомоніли. З них насміялися. Виходить, вони цілий вечір танцювали з жінкою, а це було незаведено. Але ті, що її знали, а таких було багато, відразу замовкли. Залізненацька зробилася дуже тихо. Розлючений Кол Голбрейс, ступаючи широкими кроками, підійшов до Магдалини і заговорив до неї чинокською мовою. Але вона спокійно. Неначе забувши, що всі погляди стяглися до неї, як до магніту, відповіла йому англійською. Вона не виявляла ні страху, ані гніву. Мельмуткіт аж захихотів, тішачись на її добре вихований спокій. Король відчув, що його висміяно, подолано, що його проста жінка-сивашка перевершила його витримкою. «Ходи!» – мовив він нарешті. «Ходи додому!» Прошу вибачте", відповіла вона, але я обіцялася повечеряти з містером Гаррінгтоном, до того ж, у мене ще стільки запрошень на танці. Гаррінгтон простягнув руку, щоб повести її геть, не даючи в знаки, що йому страшно повертатися спиною до Голбрейса. Щоправда, Мельмут Кіт про всяк випадок підійшов до них ближче, король із Церкл Сіті стояв приголомшений. Двічі його рука сягала до пояса, і щоразу мельмуткіт напружувався, готуючись стрибнути. Однак пара пройшла безпечно в двері до їдальні, де продавалися устриці по 5 доларів за пайку. Юрба голосно зітхнула. Всі поділилися на пари і подалися слідом за ними. Фреда запишала губи і пішла з колом Голбрисом. Але вона мала добре серце і меткий язик, а тому зіпсувала його апетит до устриць. Що вона йому сказала, не має ваги, але він червонів і блід на відміну, та кілька разів вилаяв люто самого себе. В їдальні стояв пекельний гармидар, але він одразу вщух, коли Кол Голбрейс підійшов до столика своєї дружини. З тої хвилини, як знято маски, люди так і сяк гадаючи, чим усе це закінчиться, почали знову закладатися. Затамувавши подих, всі дивилися, що буде далі. Блакитні Гаррінгтонові очі дивилися спокійно, але під скатертиною, що звисала йому на коліна, гойдався Смітен Весон. Магдалина глянула на чоловіка байдужим, знудженим поглядом. «Чи, — Чи дозволите запросити вас потанцювати зі мною? — спитав, заникаючись король. Дружина короля зиркнула до свого запису і потакнула головою. Текст читав Ярослав Макей.